а геть таки на розжареній пательні. Не знала, як надякуватись Маркові, що знайшов чудову спільну та ще й нейтральну тему для розмови, цікаву для всіх, окрім Віктора, мабуть, тему сільських великодніх звичаїв. Дочки щебетали одна наперед другої, ділилися враженнями про вчорашнє святкування у бабусі, куди нарешті зібралась уся родина – Валентина із полегшенням зазначила, що Антуанетту вони також зарахували до родини. Вона й собі не пасла задніх. Мала повне право зарахувати себе до українців, що звичай знають і дотримуються їх. Великдень у бабусі – справжнє свято, а не банальна поятика в ресторані, як завели собі нові українці та їхні дружини, яким лінькі пекти паски та готувати великодні страви. «Ну що ж воно, люди, таке нині робиться?» Ставив собі і цілому світові риторичні запитання маркіян. «Паски продають у магазині. Паски, святий хліб. Де таке бачено?» «То нехай собі, тату, хіба мало людей, які не вміють, чи не мають сили спекти удома?» «Людей самотніх, яким нікому спекти паску?» «Наче на виправдання, а насправді на те, щоб загострити тему, Підлила масло у вогонь Оксана. «Ото ж, воно, ото й воно, доню, багато таких людей. А чому, я вас питаю? Звідки величезна кількість самотніх бабусь і дідусів? Хто їх залишив на призволяще? Лиха доля? Війна? Чи ми з вами? За війною вже ген-ген закурилось, а ми досі на неї всі біди не списуємо. Тепер, мабуть, біда в іншому. Не хочуть люди дбати одне про одного». Лінуються, не хочуть одне одному терпіти. А сім'я – це велике терпіння, велика праця одне для одного. Той, хто лінується доглядати онуків, готує собі самотню старість. От я сам грішний, що б робив без вас, моїх дітей, без дружини? Сидів би собі на купі грошей і купував паску в супермаркеті. Але ж виводяться чомусь нині звичаї, виводяться – «Звідки взялись в Україні такі жінки, що не вміють спекти хліба? От навіть ти сама, доню!» «Ну, татку, признаюсь щиро, хліб ми купуємо у супермаркеті, мабуть, так само, як і ти». «А паску, я пекти умію, бачиш, моя не гірша за вашу». «Сама розчиняла, сама випікала, сама прикрашала, та ще й з усіма церемоніями». Оксана гордо вказала гостям на одну зі святкових пасок, що стояли на рушнику під іконами. Ота під білою глазур'ю моя. Журавський аж підвівся за столу, щоб роздивитись, що ж Оксанка, яку він пам'ятав іще малою, випекла. Помацав чепухка, навіть понюхав, прицмокнув язиком на знак схвалення. Маркіян із гордістю демонстрував справді високі, пишні, «Добре випечені паски!» Наталка стиха засміялась. «Тато, ви зараз подібні на казкового царя. Пам'ятаєте казку про царівну жабу?» «Там також кожна невістка мала спекти коровай. Нас, щоправда, тільки дві у тебе, тому і пасок дві. Дмитрику, коли третя очікується? На який Великдень?» Хитро вколола зведеного брата Наталка. «Потерпіть, дівчата, весілля ще не завтра, так, Дмитре?» «Та перспектива цікава, за це варто випити», – знайшов привід для тоста Маркіян. Валя почувалась трохи ніяково. Паски вона не пекла. Ні цього великого дня, ані попереднього. Часом купувала в магазині, був такий гріх. Часом хтось приносив – Зіна, Анета. Цього року від бабусі привезла. А Марк правий. Кожна українська жінка, бодай раз на рік, повинна випікати цей символічний, особливий хліб. Тут навіть не в результаті справа. У самому процесі – як розчинити, як замісити, чи підніметься, чи добре випечеться. Все робиться в особливій, великодній чистоті і тиші з молитвою. Тоді й паски вийдуть особливі, справжні, символічні. Вона ж усе це знає, вміє, але не робить, мабуть, тому що для себе однієї не хочеться, а родини, оцієї родини, з сім'ї, про яку говорить Маркіян, немає. Не можна ж усерйоз вважати родиною німця, що йому наш Великдень. Він, звичайно.